Törökországban, az Iznik tópartján egy olyan történelmi látomás bontakozik ki, melynek során egy uralkodó a Rómát. Megkezdődik a harc az idővel, hogy feltárják-e hihetetlen történetet. Iznik, az első jetrejtély. Premier szeptember 3-án vasárnap a Viaszat Historin.